أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما انزل على الملكين ببابي لها روت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بذارين به من أحد, من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يدرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما سوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون مقصد سورة بكرة بيان تطلور مسألوه اولا مسألة إثبات التوهيد دوية مسألة إثبات رسالة دریمه مسله جهاد فی سبیل الله او څلورمه مسله انفاک فی الله صورت په څلور برخه تقسیم دي اوله برخه صلاۃ ته ده په دې اوله برخه کې اوله مسله اثبات توحید بیان شو دویمه برخه یو یورا یو شپګه او پورې ده په دې کې دویمه مسله اثبات رسالت بیان در کی دریمه برخه یو او یا نه 2150 پورې ده په دې کې دریمه مسله جهاد فی سبیل الله او ترورمره برخدو سوا ترور پندوت تر اخره پوری باغی کې انفاک فی سبیل الله بیانیږي بیا دا اوله برخه چې سلا یتونه و دا په دریو بابونو کې تقسیم و اغه تفصیلی ویل شو دا دائمیسه شروع ده دا د یوسلیونه والا یوسل شپګه بیا پوره ده پرې دویو ویسه کې دویو مسله اثبات د رسالت شروع کړي ده او پر رسالت باندې کوم نه اعتراضات او نه شبهه اغه واردیدلې نه وړو جوابونه کوي په دې حصکه او ویمنز کې د ابراهيم عليه السلام واقعي بیانې په نحای ته راځاتو کې دواه اعتراض ویل دي یو وی اعتراض دا چې موږ تازه کنا منو کتاب توه جبرائيل عليه السلام راوړي دا غي جواب الله او کوچنا د دو دوی د دو جبريل سره د دشمني اڅ وجه نشته انې اڅ دسه ولامل نشته چې دوی هغه وجه وګرځید د دشمني د جبرئیل السلام سره بلکې اصل کې فإنه نزل هو على قلبك بإذن الله د جبرئیل السلام چې د قران راوړېسته په ځړه باندې نو اصل وجد د دشمني د قران راوړل دي یعنی اصل دشمني د خلکو چا سره ده قران سره ده نو د جبرئیل السلام دشمني د يهود دشمني او د منکرينو دشمني د جبرئیل السلام سره نه ده بلکې اصل دشمني سره ده ننم کې اوسړې قران نو غسړې سره مشکل نه دی بلکې هغه قران چې دی بیانې دا غسړې لکه پیغمبر علی السلام سره مشکل نه وو پیغمبر علی السلام خو امینو صادق وو لیکن کله چې قران بیان شو روکړو نو بیا دروخ جن شو جادوګر شو نو اصل دښمنی د دوی چا سره د قران سره ده دویم اعتراض جا دویم شبہ پرونی سبق کې بیان شوې وا آیت نمبر یو سلیوکې د دویمې سه مضمون شروع کی دویمې سه شروع کی اوسلیونا ولما جاءهم رسول من عند الله په دې کې اثبات د رسالت ته اشاره کوي چې د رسول دې نبی علی سلام راځان خبرینه کوي ځانه نه دراغله ځنه مسلې نه بیانې برکې دا ټولي مسلې چې دې بیانې کاه توحید دې کاه د شرک رد دې کاه نور مسلې دې د زما د خوانه د مسلې بیانې ما دا مسلې ورکړې دې ما ورتویل چې د خلکو ته کا کله قرآن دغه قرآن کې بیننه توحید دی د شرک رد او کنوری مسری دي احادیث کې دا پیغمبر اسلام ځان نه دې لګیا بلکې ما ورته ویل دي نبات به ام اعتراض آیت نمبر 22 کې چا مونږ ویلو چې مونږ تازه کنه منو چې ته د جادوګرو ملګری یني سليمان علیه السلام پیغمبر نه او تاغه پیغمبر وي نه لہازه ته د جادوګرو ملګری زکه مونږ تانه مونږ سليمان علیه خو جادوګرو وداغه جواب وکړو پرونی سبق کې چې ما کفر سليمان ولکن شیاطین کفر یو علمونه ناس سحر کفر خو سلیمان عليه السلام نو کړي یعنی جادو سليمان عليه السلام نو وکړي بلکې جادو خو شيطانانو کړي وا شيطانانو هغه توتیا جوړ کړي وا د سلیمان عليه السلام په خلاف باندي او خلکو لیدا باور ورکړو چې سلیمان عليه السلام ګني جادو کردې جادو او د معجزه فرق یې کې ختم کړو دې دوه اعتراضات نه موږ او تاسو ته اد... اد... اد... جوړيږي اعتراضات تر قیامت پورې ټول قرآن بیانوي دا اعتراضات برمن کیږي یره تخسړې خدای تا چا نه سبق ویلې کنا دا ډېر بد څړېره دبره کې مشهور ده چې دې متحدد ده دبره کې مشهور ده چې دې بيدینه ده دبره کې مشهور ده چې دې خو دسه ده اغه سه ده کښغل قرآن بیا دې بدنامي جاګه دادې اغه سه دې ته وی دا معتزلی دي تو کوي دا متشديد دي او چوک ان سختی کوونکي نړی دا سختی کوي ب بداءت ومني په سخت رد کړي شرک من ډېر په سخت رد کړي دانګي پر رسومو ديواديونو باندې په سخت رد کړي دا متشديد دي او شه قرآن په اکثر يو شي وی وای چې کچیرته قرآن بیان کچیرته د قرآن لوکانہ بیانو کتابی لوکانہ تشدیدن بیانو کتابی سور قران دا شعر اکثر وی وکچر دا الله دا کتاب بیان تشدد وی سختی وی نو بِحمد الله انی متشددون نو دا الله پم شکر سره زدا الله شکر ادا کوم چې متشدد ما فهلم راشه او مال وی چې د مو شد د متشدد دسه خل خلونه شعر نو کچیر د الله کتاب بیانول تشدد دي شرک رد کول تشدد دي د بیادات رد کول تشدد دی نو مونږه د الله په فضل متشددینو رازي مونږ شکر او باد سپدی مانی ځکه موږ د عمل د صحابهمو صحابهمو هغه متشددینو بیا ځکه اوی خون د بیادت په خلاف باندې سخت سختو اوی خون د شرکیاتو په خلاف باندې سختو نو اعتراض مونږ نه کوي یاره تخسړی خدایا چانه دې سبق ویله دا خسړې نه دي دا استاد دي دا چېرې متشديد د او دا د وغه دي کوپټا پیور باندې لګولي مالې ویو ځل وستا د استاد د ګیر چې سړې کافر کی ولی ته ګنا خو بل نیش ته ده چې توحید بیانې ته خلکو خېډه چب کومشي روان دي اغلاره بندي و بزکه کافر ده برحال کلکل به دې ملګری بدنامه یرا تا تخسره یو استاد ملګری خن دی ته چې چا ملګری او چاپ مرګ ته امن سب کو نه وې داخلك خلک خلک ندی نو ته جواب کې چې نا څوک قرآن بیانای ته ناستوی د الله کتاب زده کوي د الله کتاب بیانای کلم چې نقصان نشي رسولې اغه اېت کلم بیلاری نوی. دا په زمون کې د شبهه وې اعتراض نړی صاحب کډریم اعتراض د درې مشتبه ده پرېسالت باندې چې موږ تازه کنا منو چې ته تا جادو له کفر وي مخایتونې کې کفر وي وت کنه چې ما کفر سليمانه ولکن شيطانه کفر یوالم الناس السحر کفر خو سلیمان اسلام نو کړي شیطانانو کړي چې خلکو ته بجادو خودله نو دلته اوس بل اعتراض راغومینس کې جو ته جادو له کفر وي حالکه جادو کفر نه ده که جادو کوفر وې نو دو فريختو بوله راوړي هغه هاروت او ماروت ان جادو خو هغه دو فريختو راوړي دي چې فريختو جادو راوړي دي نو کوفر څنګه شو تو له څنګه کوفر وې ځکه د يهود خو اکثره جادوګرو کوړ من ترې به نو نه نه هم اکثرا پرون ما دایمام ابو نيفا غ فتوا ذکر کړکنه امام مالک رحمت الله علیه چاوی جادوګر بنول کیږي وجل به کټوبوی نیو باسلی او کټوبوی باسلی چرته د نیول کېدون مخکي او دغه ځکه چې به نرم دي هغه ویلي چې ځا بیا چې کټوبوی وست نیول شوی نهي قال بعد نیول شي دوه مې نیول شي نو بیا مافته ځکه کټوبوی باسره توبه قبلېږي د الله دربار ده توبه قبلېږي امام مالک چې نو هغه بیا ملک سخت نه نرم هغه وې نه توبه بیا نه قبلېږي برحال نو کچیر دغه شی دا قانون نافذ شي چیرته شرعت کنه موږ فیکم د ما ابونی فمنل دا اکثر مولیان او پیران دا ټول باندې ولګي ځکه اکثر مولیان او پیران چې دي جادوګر دي کوړې من طریقې دا تعویز پنو معنی نه داویز نه غیر دې دا تعویز هیڅ کلمه وې چې تعویز یې کړه پچا باندې داویز پچا معنی کېږي داویز د چشی تشینه ده د پنا غختونه ده دا تعویز د لفظ نه ده دې د دې معنی داده چې پنا غختل دې شیشنه په چاپه ذریعہ دغه کلمات په ذریعہ باندې د کوم چې په کاغذ کې لیکل شي دي اغه کلمات به چې شي ته قران ایتونه وي اغه به چې شي ته پیغمبر اسلام یو ما... حدیث وي هغه که به دعا د پیغمبر اسلام ذکر شي اغه دعا د پیغمبر به ایتونه په کاغذ ولیکي اغه حدیث کې د ماشومان لپاره ثابت ده چې پیغمبر اسلام حسن حسین رضی الله وانو د دول مسیچ وو نورالمسیانمو به وو کې دي شي دغه دعا خو مشهور دي کنه د دول مسیان چې حسن حسین وي دوی, دوی دوی د دو پیغمبر اسلام داویس کو کلمات به لیکل تاغز معنی واغه او بیا غړتا غړته به او تا بی غارتا، غارتا چول غټانو د جواز لري تو لیکن به خنری خزه کن دی چې کده قران ایتونه لیکل شوی یو غته تشناب لزی او د کېږي وخم خره به د بی رازی تو غټانو د پر خنری جائز ده مسلک زمونږ داده خان او نور دا کوم چې جادوګانی کوي په یو بل باندې دا تعويذ نه دي دا فرق د دې ته ولې کوي ته ولا ته ولا ولې کوي کوړ مونتر وتا شيطانان چې پچش کې کار کوي نن سبا کې به ان شاء په دې باندې وضاحت کوم چې جادو څه رقم کار کوي جادو څه رقم اثر کوي په خلکو باندې نو درې متره از داو چې مونږ تازه کنا ونه چې تخو جادو له کفر وای او حالکه جادو خودو فرښتور اور وړي دي مونږ تازه ک نهو چېستا خبرې چې دي هغه مشاوی شي دي ستا خبرې س خبرې نه دي ګډی وړی لګې آ نه اوبللهقرې ګډی وړی و اوس د هغې جواب کوي ور وماجلله دا وما کې دا ما چې د دا نافیه ده دا ما پاربای کې په مانو معو را ما موصلم را ځ یعنی یې مخکې یو کلام سر جګدللی واصلی کلک ما مووسلم را ځي ما ناف هم را کلمه نورم درمانو من راضی مختلف وجوهات باندې دلت چې ده أولا معنى معنى أولا معنى ما نافیه ده اول ما نکه دو ما نیمه کو اول ما نکه ما شي بشي او ذا اتف ده دا دا وطبعو ده وت تبعو لاندې ده سر کې چې وت تبعو ده وتبعوا ما انزل على الملائکه او تابيشو ده خلق ده هغه شي قدا دویمه معنا ده د ما چې ودا وکړل اوله معنا ما نافیه ده و ما انزل او نور علیګل شوی علل ملکاینې چې شنو راليګل شوی از سحر و ما انزل السحر ده ما کلام بد دې شي معنا کې و ما انزل السحر او نور علیګل شوی جادو علل ملکاینې په دوو فرښتوباندې په بابل چې په بابل خار کې ده بابل خار کې هاروت و ماروت چې هاروت او ماروت دو دوو دو فرښتونو د یوه نوم هاروت او د بل نوم ماروت و ما انزل او نور لګل شو جادو علالملکين په دو فرښتوباندي په بابل هاروت و ماروت په بابل خارکی چې هاروت او ماروت و و ما يعلمان او لالفاز مانو لیک به تفصيل ورست کو ان شاء الله و ما يعلمان د دې کمه نه ما ان نفقي وما يعلمانه او لا يعلماني ددي مفعول چې کوم دغه سه هر دي جادو دا وما يعلمانه السحر او نبه خودله دي فریختو جادو من احد هیچ اتم حتى ترديب يقولا چې ویل بده دوړو د دوړو انما چې بشکه نحنو منغا فتنتن د پاره د عذاب يو فتنه د پمانه عذاب فتنه बेशक موږ د پاره د عذاب یو فلا تکفر نو مکی گئی نو م مکی گئی کفر کون کی فیتعلمونا نزدقوا بخلق منهما من زدهما معنا د سید خان دا د عربی قائد دی برابر اوس کوي قائدم ذکر کو ز خپل په کې کی خطا کیږه او تاسو په مازي ځان سر خطا کما ځان لبم سخت کم تاسو لبم سخت کم ځکه مخ پهل د علوم کامل مکمل کړي مینه دي شروع دی اوس پورې ځکه د خپلم با شینو معنی جوور نه پويږه ما سیمالم سختی کی تاسو لبم سخت شي نو فی تعلمونا نزدکوله به خلق من ضد هما منه بنا معنی من ضد هما د ضد د ضد د دواړو نه ما هغه شی به زده کوو یفرقونه به بی بین المرء وزوجه چې بیلتون به راوستو په غې سره په مېز ده خزاو خاون کې په مېز ده خاون د خزا کې دا یو معنا ادم چې فرښتو ته اوس د اولی معنی تفصیل واوري و ما انزل علی الملکین او نو را لګلې شوی جادو په دو فرښتو باندې په بابل خار کې چهارو تو مارو ته دا جواب کيده د اعتراض د شبهه چې په جادو خو پاغو اغو, آغو خو بالکل جادو خوده نه خلکو ته بالکل جادو خلکو ته ورز دکړې نه ده څنګه دا چې دا جادو چره اغو فرښتوره وړې ده اغو خو بالکل جادو را وړې نه ده بلکې اغو خو په خلکو ته چې و ما یو علمانه او نبو خوده لو دي جادو هی چاتم تر دې پور یقوله چې ورته ویل به بی انما نحن فتنه منګ دا پرد عذاب یو بلکې اغو په خلکو ته دا چګره جادو مکه وای جادو مزد کوي کژدام کړلا نو موږ عذاب د پر راغلی موږ کس د عذاب ورکو یناغه خو خلک دا تاکید ورکو چې جادو مزد کوي فلا تکفر نو مکه گئی پس د کول د جادو یا په کول د جادو کافر ځانول کا کوفر ته و باسي یناغه فرختوب او الټ خلک م نه کول د تشینا د جادو نه او خلک به ډارول د تشینا د علا د وره جادو سره به کافر شي جادو مز د کوئ جادومه کوئ خلکو به چ کول د فایتال لمونه نو د کول به خلکو د فتحال لمونه ک یل خلک دي فیل فا فا خلک دي فیتال لمونه نو د کولو به خلکو جادو من همه د دا ید درې دوونه د دواو فرختتو سره ددو پاغزه کې دو سره به زت کوو او جادو بده کوله او جادو سره کمم جادو ما هغه جادو د فرې کوونه به بین مر وز ووج چې بیلتون به را وست په هغې سره په منز د خاونده اوښځه کې دس جادو ب د کوله چې ښو می کې به جنګ جوړه دا خو یو معناو هغې تفسییل شو د پو شوئ چې دو اعتراکړو چې دا فریقتو جادو را وړی دی نو ته جادو له څنګه کوفر وایي تو الله جواب کو اوله معنااکې چې فریقتو خو جادو بیخي را وړی نه دی بلکه فريغتو خو به خلقو ته ویچ جادو مزد کوي جادو مکووي کوم کړه یا ازدم کړه موږ د پرده عذاب یو موږ با کس لاذاب یو کو کو جادو زکه دا جادو ز د کولم سيد اغا باغني کو جادو کول چي له ري نقصان دي شي دي پهش د فريغتو بولټه خلقو خلق دا راول چې جادو مکووي اوله معنا دا ده خو خلقو بیان دا ياوي د زدنه دا غویسر د زید نو جنو بیا م خلکو جادوځ د قوله د نورو زینونو د نورو پیرانو د نورو جادوګرو نو بیا مز د قوله داری د دا بناد الله د عذاب نه پوه شو بیا م خلکو م جادوګانې کول جنګونه به جوړول جوړول پکورونو کې دا یو معنا د و معنا چې دا ما چې د عطف شي د وت تبعون لاندې او دا ما موصوله واغستلی شي یعنی دا ما وصل واغستلی شي د وت تبعو سره واتبعوا ورمقيو كن واتبعوا ما تتل شاتين او تابيشو داخل د دا هغه شي چي لوستل بشيطانانو ود ما تتل شاتين په ما انزل على الملکين رش يعني واتبعوا ما انزل على الملکين او تابيشو داخل ما د دا شي انزل على الملکين چې چج... رالګل شی په دوو فرښتوباندي ببابل هاروت او ینه په دې زه کې اوس الله د دې تایید کوي چې د فرښتو جادو خودلې ده په دوی معنا کې خو څو چا وي خو در کې دې چې د تسخت شي کوشش کوم چې آسان آسان مې درته ویمه اوله معنا کې خو الله مکمل نه فکره چې فرښتو خو به خې جادو خودلې نه ده بلکې فرښتو به الټا خلقو ته وچ جادو مکووي کافر بشو دا لزابه درمه راشي خلقو به هم د غوډه ضد وjene جادو زده کوله دا, دا اوله معنا ده چې معنا نافيره شي دوه معنا چې د ما موسله شي د وتابو سره دوه معنا کې به د دې تایید راځي چې فرښتو جادو خدلې وا ولي خدلې و دغه وجو ور وسخه و ما انزله او تابش د خلق ما ده هغه شي انزله چرالې ګل شویو علل ملائکې په دوه فرښتو باندې په بابله هاروت او په بابل خار کې چهاروت او ماوروت چې شرالې ګل شویو په دو فرښتو باندې جادو وا ما یو علمانه دا جواب دي خان لكن هناك فرق تشو. وما يؤلماني او نب خود الله فرختو فارغتو دو فارغتو من احد هجاتم جادو حتى تردیبو ري جادو وطن خود الله يقولا چه ورتويل باي چه انما نحن فتنتون بشک مانگ ده پاره ده امتحان ودلتا ده فتنه پا معنى پا دوام معنى کی فتنه پا د امتحان راغلا فلا تقفر نو کی گئ پا قولو ده جادو سرا کافر ځان کافران نکه گورا جادو پکاول وباندي یيني مطلب فريق تو به خلکو ته جادو نه خو دلا مگر دا به ور سره ویل چې ګوره موږ جادو نه خایو کو ک تاسو ته وم خایو کنه دا امتحان دی ګوره ته خایو خوې یز دخه کې کو کوم دا جادو په چا باندې و دا تاسو باندې لا امتحاني سره خلاصي کېد څنڅ کنه وما يؤلماني او نبه خودله دی فریختو د جادو من احد ری چاتم نبه خودله حته تردیپور یقوله چې ورته ویل بی یعنی او احد تن غستو اغه احد چې شو چې انما نحن فتنهن بشکه موږ د پاره د امتحان یو فلا تکفر نو مکی کافر په کول د جادو د دا سینچ داس لاړ شي ما موږ نه زده کوي او لاړ شي جادو جادو وکي او کافر نشي خلکو بس کول فیتعلمون خلکو به ده کوله جادو منهما هم ما د د ما هغه شا بهده کوو یو فرې کوونه به بین المرء و وزه ووج چې بیلتون را اوو په غې سره په میزدهښضا او خاون کې خلکو به واده خلافی کوله خلق بله او د شخصی کړو د پارهه به جادو کوله او پیسې ب خوړلی او خلکو پهقرروو کې ب شر جوړه وو پوه شو د فریختتو سره کړی واده ما تکله بلته یو بل سوال دی چې دا فرختي راغلیې ولې وي څو جوه نو په سرونو لیکلي دی حتا کله په داغه زمانہ کې جادو دومره زیاته شوی و لکه نن سبا بالکل کله نن جادو دومره عام شوی دی چې خلک فرق نشي کولی په ميز د کرامت پا جادو او جادو کې خو سړی وو جادو کوي ولا کدا کرامت کوي دا ولي دی وګوره په بوده پاسه ګرځي اوبو جادو ګری چې ټریک به کړي د پاسه به ګرځي او چل به کړي خلک وڅوي الله دا وګوره ولي دی پاسه ګرځي په شو داسې نورم ډېر خوب وګوري خوب نو خوب خوب کرامت نه ده بد خوبه خوبه خوب چې ته وګونې کی زیریوی هغه خوشخبریاني هغه کرامت ده دا خوب کرامت نه ده چې خوب کیږي مال پیغمبر اسلام راغلو او مال ویچ شابه پلانکی بابا لاړشه او مال خوب کی پیغمبر مال خوب کی خوباباګان را... آ... پلانکی صحابي یا پلانکی نیک سره راغلو او مال ویچ شابه پلانکی هغه لاړشه لکه دې مثال داسې ده موږ یو زموږ ماما هغه جیل کې بندي وو اکثر خلک پیږي دونیم کال جیل کې هغه باندې او باغرام جیل کې نو هغه خزه بچوې اکثر بتلا غلا غامچې ل غامچې زمونږه پدې کودي خېلو کې بري او غر د سرکوټ کې ډېر غټ مزل دی, سخ دی. دا دا او ډېر سخت زه دي alternator مقبره د شینوارو او شینوار اکثره جاهله انپړا بيدې له ون خلک دي ځکه شینوار خو دین نیس د کړي غونې کوسې دي اکثر د سیاغه غونې خلک بيدينه خلک هغه ټوله اډيره د شینوارو ده اوی خبری که بسر کم خلق خقی، اول سوال خداره را از این آن در سمان، این آن زنگ و زوی ورکول سوالت موجود ده از این در بند, بند ردر خوشکی ده سوالت موجود ده دار سوالت شده از این آن دید اغیران تارون را تاوائی بلکل ایندوان گونتی اگر آنگیم، اگر مامی چی واغی به سره؟ چیرا میده میره اخلا شیم؟ داغه نه جېل ملنه زموږ تر ور واغې وتوی چې ته بدکار دی شروع کړي ده خو دې نه و او خدای نه سوال نه کوڅا غر لخیجه ولته پېدل مزل کې او غ مزل کې داند چې ختوره بزی راځي دا منخت دی چې ختوره بزی راځي و نه قبليږي اغه اندوانو غته خو ژوند نو هغه ریور کې ختوره بتل راتل دا تر موته وی چې دا کار د مکا وا څه خبرې مری متکړي چې دا مړه نکېږي بابا ګان ما ګان نشته دی او دا د دې خبرې ای هغه پوه نه واغې خپل عقل نه دا خبره کوله د شپې هغه زه خپل هغه هغه ټایم کې افغانستان کې ومم متمه ته کو دي خېل کې وم سبې متر راځي شو وای ما خوب کې بابا ول دو سره غنځامې چولې وی غوسو چې تاسوګه پلان کې دا خبره کړی چې څه نشم کولې نسبې به بی توبې وسترې چې ما به کتې دا را ما دا خبره دا خو خوب نه شو دا خو شیطان شو خوب کې دراغلو هغه ټایم کې خلکو د جادو او د معجزې په مینس کې فرق نشو کولې لکه څنګه چې خلک خوبونو کې فرق نشي کولې پکرامت کې فرق نشي کوله توښه داغه ټایم کې د معجزه او جادو فرق ختم شوه و. جادو به کول او دا د پی د پیغمبري داوي به کوله چې دغه پیغمبري ما او دا, دا ما معجزه ده او توښه نو الله چې داغه دعا فرښت راولي گله چې خلق کړه دا فرق واضح کی د جادو او د معجزه په مینس کې نو د به هغه کلمات خلق ته خودل یو روایت دمس مفاسرین دي کی چې فرښتوبه هغه کلمات خلق ته خودل چې پاغيسره د اغيسره د جادو رد کړل اغه سره به جادو ماتیدله او معجزه خو نه ماتیدله معجزه خدا الله قدرت دې داله طاقت دې او جادو خو ماتیدلې شي نو فرقته په خلقو تو وي چې کایو سره جادو څرګند کی جادو خارکې نو کدا کلمې تاسو وایو نو هغه جادو به مات شي چې جادو یې ماته شون تاسو په پوش شي د چي غیره د جادو ده او کایو سره معجزه وخی او هغه په دې کلمو کلمات سره ماته نشي تاسو په پوش شي د چي سره به معجزه ده ځکه معجزه خدا خو نه ماتيږي په کلمو ولې سره اوجاد خو د مخلوق ایجاد ده اگر په بیا د الهی کلمو سره ما تيږي نو د فرښتونو دغه کلمات خلکو ته خودل خلقو په څه کول دغه کلماتو به غراته استفاده کوله هغه کلماتو نه غراته استفاده کول او خلقو کې به جنگ جوړو ته خېټه د پارا یا نور مقاصد د پارا به جادو به کول او په خلقو کې به اگر واستو شر به جوړو په اوله معنا چې جادو به خې الله وی نه ده بلکه خو ته چې دا جادو ده او دا معجزه ده دا, دا مکه په دې کافر کېږي او دا معجزہ ده خو الله د خونی او دوی معنا کې دا چې فارغته خوده نه کوله بعضې کلمات خودل خو هغه د پرد امتحان خودل د پرد رد دا جادو خودل چې باغي سره جادو رد شي معلومه شي جادو ښکار شي جادو خلقو ته چې دا خو جادو ده په شین د دې نه خودل چې خلق... خلقو ته جادو ورزده کی بلکې دې لپاره خودل چې ته جادو ورپی جنې په دې کلماتو سره جادو ماتیږي خلکو وصا کول هغه کلمات به راوغهسته لوغه اغه اغه به غلط استفاده کوله او خلکو او په خلکو ګمانې بي جادوګان کوله و ما انزل الملکين او نور علی گری شوی جادو په دو فریختو به بابله هاروت او ماروت په بابل خار کی چاروت او ماروت او ما يعلمان او نه به خودله دی فریختو جادو من احد حاتم حتا ترد پور ی کوله چې ورتهویل به ان نههنو فیت نه تونونه ببیشه کومونږ د پاردهاعذااب و فلا تکفر نومه کېږئ کفر کوون کې کو د جادو فیت علمونه نوده کوه به خلکو جادو من همه د زید در دوو د فریښتو د ید نه د دواړو د فریختو د زید نه ماه غشی بز د کوو یو فرقونه چې بتون بره وست هغبانې ب المارې په میز د خاون ځ چې ی په میز د خځه دوی امانه وما انزلا او تا بښو دا خلق ما ده غشي انزلا چلا غلی شو علل ملکین نه جادو ری اشاره ده علل ملکین په فرښتوبان دي به بابل هاروت او ماروت په بابل خار کې چهارو تو و ما یو يعلمان او نه به خوده له فرښتو اغه کلمې یان یا جادو منا حدن هی چاتم حتا تر دې پور یقوله چې ویل به ورته چې انما نحنو فتنتنا چې بشکمه موږ لپاره د امتحان یو فلا تکفر نو مکهږي کافر کافران پکور د جادو سره نو خلق وبس کول فایتعلمون نوز دکول ب خلقو جادو منه ما درې دواړو فريختونه نوز دکول ب خلقو منه ما درې دواړو شي فېفرقون چې بیلتون به په اغې سره بین المرې په مېز د خاون په مېز د خزه د اغې کې پدې ځکه کې یو دي دا نن سبا د جادو چرې د کفر ولیدې یو دا پدیمن ځان پوی کوي جادو کفر زکري چې جادو یو سړی جادوګر ترغی کې دین نشي تر توچی ځان کفر ته ونه باسي پدیمنه اقام المرجان د امام بدرودین یو عالم د کتاب ده اردو کې ترجمه شته اقام المرجان وګت کتاب ده امام بدرودین لیکلې ده وګت نو می رهو پ امام بدرودین مشهور ده اغه که اغه د جادوګرو طریقې خود لري دي چې جادو څنګه خلک از دکې او څنګه د انسان چې د کوپرته وځي په جادو باندې جادو څنګه از دکې چې جادو کې بتو کوپرې کلمات سراسر وېب لکه یو د سرازي و چې د قرانه یا تونه خخ کې پوزي کې او مسلسل پېدر پېو تورځ په غزا یې من متیازي کوي متیازي کوي د جادوګر چې کله جادو انه جادو ګر جوړی دا پروسیجر دی متیازې کوي په غزیمانې کوي کوي کوي دا شیطان خدا چاري ګوري د لره او چې کله خپوش چې دکې ایمان ختم شو دی د ایمان نه بخی ووهتو نو بیا ګیا شروع کې بیاغ جادو بیاغ لازم چې جادو سر کم کېږي بیا مکې یو خدا طریقه ده تو کوی نه وای کوفری کلمی شروع کې داسې کلمات توویل شروع کې د گردان شروع کې که نه اوغا د د جنات کله په دې پوښې چرته د سړی اوس کو پرته وو ته مکمل نوبیا چه دی وی د سمجرتیا شروع کی او څوک وی چې د ټولو طریقې به کیږي او څوک یو طریقه دا نه چې څوک یو طریقه دا نه وای چې د خپل محرمات سره زناو کی محرمات ان هغه رښتې چې هغه حرام دي پرې ده بس لکه مور خور دا نور ور پسې کنه او فسور د نساء کې ان شاء الله را بشی. نو تر ور خو خلاصو د دې کې چې محکوم محرمات سره زناو کی پېدر پې نکاح ور سره وکي باقاعده زناو سره شروع کی شیطانان پوږي د اسلام نه وته هغه سمرګرته شروع کی چو کوی د پوینا باندې د قران آیاتونه لیکي او بیا پری موتی از کړي نعوذ بالله څو کوی چې د قران په موتی از باندې قران آیاتونه لیکي نعوذ بالله څو کوی چې ټول مت په غسل کې ګرځي د جادوګر تاسو اکثر کتر جادوگر خوسا بیناولی وی وختان به ببری دا زیارتون وای ناستی کنه ملنگان ملنگان زیارتون ناستی ناولی وی جامعه به خیرنی وی چرسونه به با بادای پوشوی او ته خدای په کار ک ککڑی حوصله بنه کی پیر وی زه پیرم زه کامل شه پیر نه یا جادو آ او او حوصله کی ګرځي ټول عمر ځان نه پاکی پوشوی نو او تو کوچ په حوصله کی ګرځي ټول عمر او قران وی بار بار بار, بار. پوه شو زان په دې منه کافر کی او شیطانان چې کله وګورځي راځي خو بس ایمان خوده مکمل هو ته د سره بیا مرګرته شروع کی دا غ طریقې دي بازي بازي اوس ګورم دا طریقو خو خوده لیکنه چې په دا غ طریقه منه سړی جادوګر کی نو چې اوس یې سړی لاړو د خو مدي پرونو خوده لې چې تاسو لاړو چې دا کار وکې جادوګران شه بلکې منه خو دې پرو خوده چې تیری مطلب دا غو غلط جادو دا که سړی تاسو ته وی چې دا دین ده کنه دا خبره ونه مننه وسه سره لړش وغه وې چې ناز خداکار کوم خو په لړش پټ لړش په شو وغه د عمل دوهراو کی کنه او جادوگر شي دغه ما څو غنۍ امدا غننګ فریق خلکو ته جادو رد خو درو خلکو ته وې چې ګور دا کلیمې دا جادو کلیمې دي دا طریقې دي جادو طریقې دي و غیره و غیره هغه ارتبو به او ته خو خلک خلکو بغیز د کول او طلبا او و غینه به جادو جادو به کولا و دا خلافې به کولا دغه خدا په لختو څو غنا خورانه غلا غنا خدغه شخص شو دښو لکه زه تاسو ته قران خيمه او بعضي اياتو نه ای چې دا غینه شرک ثابتيږي يا دا غینه بدعت ثابتيږي او زه پاره من را دو کوم چې ګوره د دې نه بعضي خلق شرک ثابتي د دې ايت نه بعضي خلق دا ثابتي ياغه ثابتي زه دا غي غلط عقيده مخاره کوم به دا غي جواب وکم ايو سړی لارت شي واغه غلط عقيده دې دکه او وي چې بس دا خو ما یې ذکر قران نه دې کې ما ګناشته دا, دا شخص ګناده نو دا د فرښتو ګنا نه دا خل کو گناوه چغوی وبیا دا کار مخ کولو کوله خدا خود جادو طریقې وی چې په ترکه م جادوگر د ایمان نخلاصونی به جادو جادوگر کی او جادو سره کوم اثر کوي جادو کی ګره د شین جادو کوم کم کوم یو وېو ده یا کوم دسه یو کرنٹ کوته ده او چا من اثر کوي دماغ خرابې کی نه جادو کې شیطانان کار کوي داسړه جادوګر شګه نو شیطان ته سملګري شي به هر شیطان سره پسونو پزرګونو شتانه نور مرګري یو مشري ته شتانانو حديث کې رازيد بخاري شریف حدیثه غالبن و چې پیغمبر او پیغمبرستان و چې هر سحر شیطان چې و وې په دوبو خپل تخت لګي خپل خپل بچو ته وي چې زې قوارشه او خلق ګمرا کول شروع کین خلق په غلط ولاتو منرا او شروع کلاول شروع کین او دا لاړ شي دا, دا نور شیطانان او خپل کار باندې شروع شي ډیوټه باندې نو اندا غرنګي دا شیطانان چې کا تابې شي د دغه پیر مونږو پیر و یو یاده جادوگر نو بیا دغه مشر شیطان دینار لاندې شتنان ته وی چې ګوره دا چې توی باید دامن و منو کوم نه مناله نو او تاسو به څنګه در کوم سزا در کوم سره انام کې به دغه الفاظ راځي چې دغه دغه جادوګر د پیران او د جنات د یو بل دفاع کوي بیا قیامت پر وزمانه ځکه یو بل به جناتو د انسان نه ګټ اغست خلک ګمړه او انسان جناتو نه ګټ اغست د خپل خېټه پاللی ده په شو پیسي راټول کړی دی نو به یو بل دفاع کوي قیامت پر وزمانه نو د پیران چې کله داسې ده نو شي د مثال خبر یو خزر راشي ودا ره <سيارا> والا د بند نه میړره تنګه یم دا بند م بس وړی پیرسیاب ل ووي د پیر اب خو جادوګر دی ناست هغه سر خو طیر راس کې ش ته نو هغه لاړشي یا ته د شیتنار خوشي کې په د کار هغې ان ل ب کوورې منطرري د شیطان په کوو منطور مې پوهږي بیس چېې پوهږي چې مه دا می شو چې لالاړ سر پلانکیزی کې د بیا ته ورته ووي و د میړ دی یا د میړ وخته را وړه یا د میړی نک را وړه د چې وته وی کنه یا وته وی چې پرتګي راوړه بس یو شی وته یادي چې غسر تعلق ندي نغې بنیاد مندا چې تانان ذيبيا به څوک د شيطانان چې مطلب هغه من سوارشي بلکې د شيطانان وسوسې ورچي یو بل الله د خزو مړله وسوسې څنګه ورچي خز د وسوسې ورچي چیرې د مړ خو دې لکه چې کوم بل زې کې لين مين څنګه خبره دا وسور واچي خو چې دا خو کوي کار کوي لګیا یي په د معنی سراسر سهار مقامم د دې ته مجبور کیږي د اغه شکی اغه شک ترې د لريختیا شي نو بیا خزن په خپل کې داتا د داخذ شل مډنه په خپل کې تالاقرد څخه کړي تالاقرد څخه کړي نو په دې کې سرا اکثره میډو نو د ګرم راغلي کار مارنه ستړي مړي مچ راشي اکثره مغزي ګرم نو حتا په یش خپل مینس کې یو بل وې روې خزو نو بجنګ شروع شي د نه کنه امده شي بداشه یوګدی یوګدی یوګدی په پدې طریقه باندې د شیطانان کار کوي کله کله نر لدا وسو سیورا چی چیرسته دا خزه ګرځي بهر روزي دا چیرته روانه ده د ټلیفون باندې تاسو خبري کوي دا د سی ولي کوي دا غسی ولي کوي مغه مېډ چې دا شکی اغه شک زیاتېږي زیاتېږي زیاتېږي تر دې پورې چې هغه خزه سره پلان جوړ شي او وسبیا بلتون بمینسک راشي یاده دې خزه مور دسه دا مور په ساتې ده یا اوروري په ساتې ده یا پلان کې په ساتې ده نو هغه دا شیطان دا وسو سیورا چی ورچی ورچی ورچی دا په بس پر مېن کې شي دی او په لاندې شیخ بلمنز کې تر دې را غلانجي دومره ډیر شي چې باید میړو د خځې د یو بل نه تور شي چې موږ دا میړه مینه نه پکار او سړې وي دا خځه مینه نه پکار کته موږ خو کلی کته موږ خوستېره د خځو نه خو نه خځه خذا په یوه مبه انو معاشره خو نور جہالت هم ډیر ده دا غ بیا خځه وای وای وای وای اډو کې ولاسونه په ماته نور ظلمونه پکې او غو اسلام لارې مینه نزي اسلام لارې دا چې دشي خځې کنه درا کویر کا خیستا. پلار کرے وله که او تلاقه دا نه یی صرف درې تلاقه دي چې درې تلاقه ورکا بس خبر خلاص نه یو تلاقه ورکا یو ورکا پلار کرے وله که چې درې مېشتو کین نه نمروغ او شو نو خزرې دا نکاح پخپل ځي پاتې دا او که درې مېشتو کې روغ او نشو نو بس هغه ځان نه نکاو ته ځان بل که بس خبر خلاص نه بظلم کې نه بجبر کې نه بځه زموږ پختو دنو پختو ونه کې پختو چې پالین وبیا ګرځبیا لیونه اوبیا وی وېرا لانجې خ جوړ کړي ځې ای لانجې سړو جوړ کړي دي بیا په یو بلځ لانجې ټولې د ج حالت جوړې کړي دي لانجې ټولي دقرآ ل والی جوړ کړي دي پوه شوي بې طری کمه شیان کار کي اوس وسییه اچ د محبت جادو سره کمم کېږي شیطان لاړ شي او اوه چې چره د پان د خکلی دا ډیره به دررنګ د خ به کار به ک کړي او هغه بهته شیطان داړیله خکلی نه ده د دښایسته نه ده او دا اوسه ورا چی هغه هغه هغه سړی سوچ کیږي چې ودا رښتین د غوړې د خوله دا سترګي په توری کې بس بیا مور پلاصه پلانځي چې نمره ومدا که زه خپل نه کومه خو یې خزه لاړ شي فسړی کوي چې د پمام معنی معين شي نو هغه پیر سپچره میسج وير کښتانان ته چې بردا ډیوټیز پرال شوې دا او شوډم راغله لخيره مشتانان چې دی لاړ شي پېمنت شو شه دانان لاړ شي او بیا کار شروع کی فسړی کار شروع کیږي پلانکټې راخوله دا او او هغه که ړی تخنیږي او او که ډیر زی را ین نو چې ډر تکه تک شروع کي نو هلته بیا خوشتان خوکار کوي منسی بار بار گوری گوری که نهشهوت راپارې باربار او هغېته ور را غورې بعد پبل مع شي لانجه جوړه شي بیا ف جوړ شي د طریکې بالتونو چا یخوا د ښهخواون من کې د بچشته دخوا مخکه تونو کې وکوره و ما هم بزواری او دیکې تسللی ورکې مدینو ته تا مونږ تاسته تا چره د چېتن نه خلاصی کو سر کوم دخو دخو ده هو دغه لانځه شو کنه وسه او دسی علاج په کار د چ موږ دغه دغه دغه شیطانت نه بد شو نو موږ کې علاج او څو راخا و ما هم بزارین او ندی دا جادوگر بزارین تکلیف ورکون کی نقصان ورکون کی به هي په جادو سره مناحد هی چاتم الا باذن الله مگر په حکم د الله چې دا لوکم نشو جادوگر ذات نقصان نشي ورکول چا مطلب دې کله چې ته قران سره نس دیوي قران سره ټچوي جادو تا باندې اثر نشي کوله ته ذکر داتومه دا دعاګانه چې موږ اسلام خدوی راټول دی د پر خدوی دی چې تاسو ما جادو اثرونو کې شیطانان اثرونو کې کوشش مړې او بووس کمنه څو وخت نه په خې نو د اکادمیکونه پیغمبر اسلام ته خدوی قران خدوی دی اومدی د پر خودلی دی چه چې دا شتنار مون نه لرري لکه مثال خبره چې کلی او سړی د کېږي باید چې دا درې سردونه کولو هو پله او بره بلفلک کللا اوس بره الناس ناس دا درې وړه یو فره و پلاې چوک کې او په ټول بدن معې راخه ک دا د پی غمهست سنتدي ن بیا سلام به عمل کووبي دارن یو زلو ک دولو کې او دو زلو دریم زلوک کي انشاءالله ب بیا غغمه خوب کوهشهه د نار بند نه را ي دغهرنګې پغمه سلام ووي و تاسو هرسهحر دغه کلمات و زلزله وترماخام پر به شي دغه بچوي حديث ته پیغمبر اسلام ته شيطانانو نه لا آ... چې لا اله الا الله وحده لا شريكه آ... وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دغه کلمې دي ما په خېل دا کلمې سل پروي سحر وترماخام پر به شيطانانو نه بچوي او چې ماخام سل پروي نو سحر پر به شيطانانو نه بچوي دارنګي جی باثروم لځه د دا باثروم داوي چاله مهيني اعوذ بکم اه اه اه من الخبای من الخب حبس والخبایصه پور شو یا د اکادمۍ وي د نورم ډیر دواګانې دي جامعې کلاچه جامع خپل <سؤال> دوا د کوشش کړه دواګانې زده کوي ګوګل کې ډټول دواګانې شته یوټیوب کې زده کوي جامعې چا یو غد واوي نو اثر بدل ما نه کوي دا د هغه رنگي باټروم جزې ډغه دواوي چې روزي خپل دواوي چې د کېږي دغه دواګانې وای اوذ کلمات الله تامات من شر ما خلق دا وي د ډیر بهترین ده چې تنه بنه رازي دا رنگي الله او بل دوواده لا زوررو معیس مووشلار د ولاف سما او عم داډره بهتون دووا ده چې نقصان د نه بغیر د هر چېلاج د پ دگانو دغه دعاگانان د کو من به شنا تاسو نقصان شي در به جادو ما دو چ مار نهکی پوه وما هم بزاررینا اوقرآډیر لی. قران چې وګورئ لولي هغه باندې جادو سره کې څه کې ستنن قران ته نږدې نشي ما هم بي زوارينه او نه دي دا جادوګر نقصان ورکوونکي تکلیف ورکوونکي بي هي په دې جادو سره منا حد نيچاتم الا باذن الله مگر په کوم د الله وي تعلمونه او زد کوله دې خلق ما هغه شي يذرهما چې نقصان ورکووي دوی ته ولا ينفعوا او نه फायदा ورکووي دوی ته ان جادوګر به هغه کوو چې داغه نقصان بډیر او फायदा بینه نقصان ميداو چې ایمان نه بخلاشو اخرت به تبا شو بربادت شو او फायदा به هیڅ نه و هغه د هغه نه وی فائدہ خو هیڅ نقصان دی عمل به څه کوي هغه پیسي به څه کوي جاگ... هغه آ... جاگیرونه به څه کوي ويتعلمون د کوله بخالقو ما غشه یعنی جادو ی زور رومه چې نقصان به ووررک دوی ته ولا یفا او او نه به فاده ورکله دوی ته دهه نقصانې وو ولاقد عالی او په تاېې سره پودللهمن خاام مخه هغهڅوک اشتراو چې غوره او جادو پویدل په د خبر باندې چې ما له هو ف آخرت دی چې نشته د له پاختې من خلک صبرخه د جادوګر په د پوهږي چې له پ آخرت کې برخه شته وره جادوو کوون دا څوک چې جادو په جادوګر کوي دا دوړهکوورته جادو ویخه خو خله چجادو کوئی خزو کې دا شی ډیر ده مناسب لازمي دم کې یا دم نه کوړې منتری امولاسه دم خوشت کنه په اسلام کې دا ډېر خچلس دکړې خشهز دکړې و دم خوشت کنه کوړې منترو دم نومېږي دم دې قرآن آیتونه دې کوړ کې بزن من چفکوا اغه ملاله لزورت میشه چې مولا لړ شي یا کور کوړې مولا راولې مور له دوی چې مامانه چفکا میډل وې چې مامانه چفکا خزه وښوي بچی دې مامانه اغلب مولاله زراتني شي مولاله کول راول او یا لاړ شي په خوښه نوخه په دې پوېږي چې مولا په اخرت کې برخه نشته راځي اخرت کې دې هیڅ फायदा موږ مونته ولکاد الیمو او په دقیق سره پویدل لمن خامخا غسوک اشتراو چې غوره کړو جادو پتی پو شي پویدل چې ما فیل اخرته چې نشته دره فیل اخرته په اخرت کې من خلق صبره خه ولبهسه او خامخا بد ده ما غشه شرو به چې وریکړو پاغي باندې انفس خپل ځانونه خپل ایمانونه علاوه دا کوم شي چې دوی ایمان ورکو کفر واغستو ودا شه الله ویر بد ده دا کوم شی خپل ځانو تبا کړه اخرته تبا کړو جادو د تاسو چی ورتی او توی چی جادو وکا او هغه کون کې دا دواړه چې کوم شی غورا کړو الوی ډیر بد ده دا ډیر بد شی دوی غورا کوزانله اخرت کې هیڅ هیڅ با... نشته کنه هیڅ برخه نشته ولابس با... او ډیر بد بد دی ماغه شه شرو چې ورکو دوی به پاغه بن ان خپل ځانو خپل ایمانونه لو کانو یا لمونه کاش کدوې پوی ده, ده. دلته وی کاش کدوې پوی ده مخکوي چې ولقد علیمو د دا سر دوی پویدل اول ته و چې کاش دوی پویده دی تا مطلب ده دا پهمغ یو آیت ک اختهغ راغو تض راغو چې ی کاله چې وی له منشت ته راغ ما له وپې په پوده چې آخرت کې برخه نه شته منله او لاند د و چې کاش کا دوی پوه دی کې ګوره دوی په پوهږې چې جادوله برخه نشته ته جادوګرله په پوهې چې د شیک بخه ن شته په چې د کوپ بخه شته لیکن نه پوهږې چې دا من کوو که نه هم دغه جادو دی. دا موږ کوم کار کووم د شرک دی دا موږ کوم کار کووم د قبر دی په دینه پويږي په دې مخزنه خلاصيږي شرک ته دا کار کوي چې بوت له سجده وکا لیکن خپل قبل کوي دا اوت شرک نه کوي نظر نیاز کوي منخت کوي دا اوت شرک نه کوي خپل له قبر نواب کوي دا اوت شرک نه کوي دا اوت اولیا او منخ کوي او دا اولیا او کرامتونه بیا لیکن کبه بوت له سجده وکي هغه ته په دې ټکي پوي ده چې دا دوی کوم کار کوي دام شرک دی دا دو چ کوم کار کويدم کو فر دی پوه شو بل به کوي د خصې به یاره دا دوک دا خه نه د ل ته ه ده واې و دا خلکو منه کوې کوئ دا به خلکوه دا کویواه کوي لکن په خپله خه به خوشي وای نزه خوطویز کو مطویز خو جواز دی که پستان کې و نزه خو دم کو پهې نه پوږ چې کوم تاوییس کې دغ هم کو پر دی دغهاه کوورې منطریندي داته چ کوممون دمونو, دمونو یاد او مواس پ پرابله خو شي دغ هم کوپ ش د پهدی نه نور په دې پويږي چې کوپر بد چیر جادو بد چیر ده شیر بد چیر ده لیکن دا خپل لغاو ته نخکاری شیر کو کوپر ته نخکاری جادو ته نخکاری و ولو انوما او کچري دوی امنو ایمان راوړې وې ایمان راوړې وې پاله باندې چدہ هر تزی موارد الله ده ته خیر او شر زی موارد الله ده نقصان وركون کې الله ده بچكون کې الله ده هیڅ کوم څาระ نقصان نشي ورکولې نصیب وركون کې الله ده بس ته نصیب کې ده بزا دا ما باندې نصیب وي څلا زما چوکره منتره وکم شوکرام نه مې نشي يا مې نشي يا په څوک پزان مې نه کما یا دا خزه مې سره جدا کما کدا ایمان وي الله وي کچره دا ایمان وي وتکو او ځان ساتلوي د شرکيات او یا جادو نه مصوبتون صوبتن منند الله وخامه اجر به وي د طرف الله نه خير غرا الله غرا اجر ورکړي وي د دې په ځمانه چې دا لاړ شو کوړ منتل شروع کی جادو شروع کی انور خرافات شروع کی کدي په ځمانه دوی ایمان راوړوي صبر کړي وي او پوه شي ایمان را وډه په الله باندې ځان سپارلې و او شک نزان بچکړې و الله یې ما بغو غوراجر ورکړې و لو کانو یالمونه کاش لو کانو یالمونه کاش کدی پوي دې په دې خبر باندې چې الله اجر ډېر خځې د دې په ځمکه سړې کوپرل باځ خځې هغه خارو وی چې کوپرل وزم خدا شي نه کوپر می خوخته جهنم می خوخته خدا پلان کې شمیرې مثال خبره مثال خبره می نه د خوخه یا مثال خبره بلچا سره می وادنه د خوخه یا ور کوي چې جہانم می بل خزم می نه د خوخه الله دې نه خدای الله اغ اجر خو د الله ا چکو خیر دي چې دلې وير کی اغه خدای دې نه چې تو کو پر شیک لزان وباسي جہانم خوخه یو ځکه یو خبره پات شو بدیزه کې دې اتو لاندې یو حدیث ذکر شوهره اپ د احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نه یو حدیث ډیر خلکو ذکر کړی دي وای چې وی, وی الله تعالی چې یو ځل فرښتوتو تو وي چیرې د انسانانو ډیر شر جوړ کړي دي ډیر فساد جوړ کړي دي په دنیا کې نو فرښتوتو ورته وی چې موږ ته ویلو نو موږ ته ویلو چې موږ د پاکي بیانو واسره بقره کې تیر شو مخک کنه خو شه نه مړا مړا ایتنی به رکی ام چې اته جل فیها ما یبسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک یا لم تنویل چې وینې به توې فساد بک یونو وستا پک بیانو و الله به توې چې غلی شی مانا تاس خوما د ګناه طاقت نه چولې اغه کې خود ګناه طاقت ده دنه یکي طاقت هم کېстаў د غنا طاقت هم کېстаў هغه ځکه فساد او قتل وغارتاو دا وکړه شرکيات شروع کړه تاسو کې خود غنا طاقت نشته تاسو کې خود فساد طاقت نشته او تاسو به بچنګ هغه سرزان مقایسه کوي د فرښتې و, و د فرښتې ورته ویلاله چې یالا یا مونږ من امتحانو که وکه مونږ کې طاقت واچو د بدای د بده دا کارونو مونږ به وګورو چې مونږ څنګه ځان بچ کوو د بده کارونو الله ورته چې خاصیدنه د حروو مرو چې د دو فرختې وټه کلی چې دوی کې الله د طاقت واچو د حیثې کر کوېخ د ایم احمدنی حمل دلارې نه نو و حروو مروې وټااکل چې تاسو دو فرختې لاړ دنیا دنیاله او تاسو کې به د انسانان غونې د نیکه کوي او د بدې طاقتم الله واچ پهکې او تاسو لالاړ زانان بچ کوې نو هلته د بابل خرارچوو د بغداد نه پیررا کې اوس هم بابل نوې د اوس ا د عراق نه 20 کیلومتر تقریبا فاصله لري موږ استاد خو هغه علاقو کې ګرځیدل ځکه ترلی ډریوري کول یو ټایم کې هغه ټایم کې درسو الیملم نو ز د کړه به ورستو قران ته کیناستو او ویځ په ټولو مونته کومن ګرځیدل د بغداد مقداد د بابل خارما کټری ټول ځکه ترلی ډریور وو چې مونته کو کې ګرځیدل 20 کیلومتر هغه چې د بابل خار د بغداد نه لري وي دي خاده د بابل خار چې هغه ټایم کې ډیر مشهور لکه و دې دو علاده دو فرښتې امتحان لګې امتحانه پارچورګې دې بدکار کوي کنه کوي و آلته وډموا زهرا پنو مانده و هغه دمه چې دې دغه دو فرښتې په هغه دمو باندې ماین شو اډه یې باندې شو نو دې فرښتوه ته وی چې موږ سره بس غلط کار وکړه کا. هغه دمه وته چې نه د کارخونه کومه ترغې پورې جمعا د اغم نیولې شرطونه مرتون وی چې شرطونه دي وی شرط ميداره چې تاسو چې تاسو زم ما پاکیده شي یعنی کو پرغه غوي زکه کافر وو کېده شي دیوتوی چې نه دا کار خن کو فرختو وی وی خزا پلانکی الک دغه وج نه کې دې شو کو مالک الک نه متنګ وا ودا وج نه فرختو چې نا قتل خمن کو نه کو مونګه وی خزا ک نور نه کده شراب خووس ک کنه وی دیوتوی چې شراب بووس شراب بووس کل ی فرختو نو شراب بووس کل زنا کتلې مو کړو او کو پرم شروع کړو و الله ورته وی چې وګوره تاسو ته چې تاسو کې غو نا طاقت نشته د غو نا طاقت مې درکیو چې وګوره مبتلا شوی کنه وې فرښتوه وی چې او مخه مبتلا شو په امتحان کې نو الله ورته وی چې تاسو زادار کما نو فرښت دنیا کې سزا در کما کې در کما نو وې وګورته وی وګدا وګدي کیسې د مالګلندو کې بس راتاو مې کړلا پوه شو وې دوی ورته وی چې په دنیا کې سزا را کړه سزا خو ډیر لویه ده نو ورته چې دا بابل <سؤال> خار کې کوې ده نو تر قیامت پورې بتاس دغه کوينه د جبې نه زوړندوي دا کیسه تاسو ورې دي و چې په بابا بابل <سؤال> کې کوې ده ولته دو فرښتې د جبې نه زوړندې دي او یو کله وي د ماسقطن مونځ او د ويترو دامیاسکټ کوم وخت وي په دغه وخت کې دیوي دوی نه د عذاب هغه کې سپکې معنی مطلب لری کېږي لکه اغه نه یغه بریک وته ملاويږي وقفه وملاوی وین نو مولان صاحبان وای و تاسو یره دا وتر لګ نا وخته کې چې دوی د عذاب تر نا وخته پوري لګ غي وقفه یې پکې پوه شو اسه د حدیث تاسو له صحیح قرشو منځکی لحاظ نه الفاظ کومه ماته تاسو ته وي ماته تاسو ته وي چې د حدیث کې دوه شیونه دي د صحیح حدیث معلومات لپاره یو سند او یو د حدیث متن متن د حدیث هغه عبارت او س د چې غاس چا نه چادللیغ نه چاور دلی غه چاورلی غ نه چاورلی ترپ غمره سلام پورې دیکیېږي سند ک چېر ته یو راوی دا کې غلط راغو مشک راغو نو غاادس په چې د ضی په موضوع شي پوه او که چر د س متنغلط نور صحیح دی خو متېغلت دی غ باارتې غلط دی نو بیا به غاس کیا تعویل کې او یا به چې د کېد چې غلت شوي د رایانو نه ودا حدیث شدا دا سندن او متن دوه رقم زورې ده بلکې امام قرطبي رحمۃ اللہ علیہ په تفسیر قرطبي کې دا ټول کیسه ذکر او دا کیسه دا ټول کیسه ذکر اخیر اخر کې و دا ټول ضعیف کی و دا ټول دروغ دي خو او دسی واقعيات ابن عمر نه بخی ثابت ندي ابن عمر نه عمر زلمه زه عبد الله ابن عمر اغاز اغاز کرکی ودا دا, دا غن روایت ده امام چې دا غنه به خې دسی دسی قسم احاديث لا يسيحه دا بلکل کل سینه دا, دا حدیثه په امام ابن کثیر هغه خپل تفسیر کې وایي دا دروغ دي ټول دا ثابت ندی او امام قرطبی خدام وی اته دا د قاب احبار یو سړی تر شوی دی غالبا تابعید او که تابعید غالبا قاب احب قاب احبار پنو ماندي وی غنه دا کسی هغه چې کل مسلمان شونه غنه وی دا کسی غه یهود و دا ټولو کسیې په یودیت کې دي نوه چې دغ د یودیانو کې مثمانانه دکه دا مسلمانو د خپلله د یوودیت کې کول دغ اسلام کې مفسیونه دا کې را وست دا خو به کې شيختیاب وي او تپو کې و کلی شو نو دا ټول دروغ د کوپر خبريديخوا ځکه آ و دوران و چې فریختي زما د او کم سره نه نه شي کولیقرآ و چې فریختې دا الله خلاف نه شي کولی د غنا نه پاکې دي ځکه کې د ګونه اقت د قرآن دا خبره خبر کوي نو که حدیث کمزورې حدیث کې ضعیف حدیث کې دا خبر راشي غوا حدیث د منلو وړ نه بیا خامہ د قرآن مقابل کې نو بس کده چې کیسې میدلې د فریق تو مبارکه کاغه تومره کتابي پروژه چې دا کیسه چې دا د دا زده کوي خامہ د صحابو پدیم شریدل به کوم کتاب کې نو کاغه هر چوکی د هرچا کتابي نو کوشش د کتاب کې دغه ځکه دا سړې خطا شو صحابو پسې اوښتلہ کده فریق تو بد بیانې فریختو په چې ک لې دپوش داسړی ختا شوي په دی ځای کې پی غه مارو پس کیسه جوړی د پووش دا ختا شوي دی دا اوسول ده ان شل مر کې کوئ بنا وما انځله او نوور را لګلی شوي جادوقالل مله نه په دو فریختو بانې ب باله په بابل خار کې هاروته معوط چې حروو معروو وما یواللیمانې او او نه به خودله او او خوده منه کوه فریختو جادو جادو به نه خودودله می نهاد د چاتم ومایو علیمانه او نبی خدله جادو دی فریختو مناها دین اچاتم حتی ترده پر یکولا چی ویل بیورتا چی انما نحنو فتنتو نا چی بشک مانگ دا پار دا عذابیو فلا تکفر نو مکی گئی پکورو دا جادو سره کافران مکی گئی کفر کون په پکورو دا جادو سر فیت علمونا نزدکول بخلقو جادو من همه به خلکو جادو من همه دا زد در ادوارونا ما د کولو بهغ شي یو فرېکوونه چې بلتون به راستو ب په غې بانې بینمرې په منز د خاون وز چې ی په منز د خصې دغ کې دوه وما انځله او تاببی شوی دغه شي انځله چلاېګلی شو او الل مه کوې په دو فرقتو بانې می باله په بابل خار کې حرو تمرو چهرو تمماروو کله ما یولمانه او نه اخودنه او نه بخودل دغه فريغتو جادو من هدا نه چاتهم حتا تر دې پور یقوله چې ورته ویل به چې نما بهشکانه همغه فتنه د پار د امتحان یو انکه جادو موږ نزدکوي ګر خمنه امتحان د پر راغلی یو کوم کړه په چا باندې نو کافر بشی نو فلا تکفر نو مکافر کېږي په کورو جادو سره و يتعلمون قوله ب خلکو جادو منه نده کوله خلکو من هم د دواو فرقونه ماغ شي بده کو فركونه چې بالتون بر راسطو په غ سره بين مئه ف منزده خاوند زوج په منز کې. و ما هما او نه دي جاادوګر بځوار رینه تکلیف ورکوونکي نقصان ورکوونکي به هي په جادو سره من احد هی چاتم الا باذن الله مگر په حکم الله ويتعلمون او ز د کول ب خلق ما هغه شي چې نقصان به ورکوول دویته ولا ينفعهم او फायदा به نه ورکوول دویته ولقد اليم او پتا کی کسره په يدل لمن خامخا غڅوک اشتراو چې غورکړې او جادو ویدل چې ماله چنيشتره دویلا په اخرته په اخرت کې من خلق صبرخه ولا بي سما او ربد او خامخه ربد دي ما غشه شروبې چې غور کړو دوی پاغي باندې انفس خپل ځانونه لو کانو یا لمونه کاش که دوی پر خبر پوي دي چې دا دوی په شي کې مبتلا دي هم دغه خود شرک دي نو هم دغه جادو دي ولو انو او کچري دوی آوونه ایمان راوړوي شرکیا دوی نه ځان بچ کړي وي علامه اعتماد کړه او بروسه کړه او یکم کړه او ات او الله د خیر او شر مالک بللې و او تکو او ځان ساتلې و د کوپریاتو شرکیاتو نا لم لمصوباتنا او خامخ اجر من ان طرف تعالی طرفه د الله نه خیر غورا غورا اجر الله بر کړه لو کانوا یعلمون کاش ک دوی پویده